Поставена им една единствена забрана никога да не узнаят какво означава доброто и злото. Всемогъщият Господ Бог казва: А от дървото запознаване добро и зло да не ядеш от него. Битие 2:17. Но един прекрасен ден се появява змията и ги уверява, че това познание е поважно от самия рай и че те трябва да го придобият.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 Щеше да каже, че това са старчески измишлотини. И той, оставаше и единствено да види какво ще се случи. Демонът не се нуждае от много време, за да причини извини, също като бурите, ураганите и лавините, които само за няколко часа повалят дървета, посадени преди 200 години. Внезапно тя осъзна следното, фактът, че е разпознала злото, което току-що бе влязло във вискос, с нищо не променя положението.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 Рано или късно ще дойдат машините, добитъкът ще започне да се отглежда далеч от тук, с специални храни, а сълцето може би ще бъде продадено на някоя голяма фирма с седалище в чужда страна, която ще го превърне в зимен курорт. Така бе станало с други селища от този край, но населението на Вискус не се предаваше. Плащаше дълг на своето минало, на здравите традиции на прадедите си, които някога бяха живели тук и които го бяха научили колко е важно да се бориш до последния миг. Чужденецът прочете внимателно адресната карта, като се чудеше как да я попълни. От акцента му щеяха да разберат, че идва от някоя латиноамериканска страна и реши тя да бъде аржентина, защото много харесваше футболния и отбор. В картата трябваше да попълни адреса си и той написа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 Това е предимството на малките градчета. Без никакво усилия хората веднага научават всичко за личния ти живот. Впрочем, това бе и намерението на новодошлия. Той се качи в стаята си и из раницата, Носеше малко дрехи, самобръсначка, чифт резервни обувки, витамини в случай на простуда, дебела тетратка, в която си водеше записки и 11 златни пюлчета, всяко от които тежеше 2 кг. Изтощен от напрежението, изкачването и товара, който носеше, заспа почти веднага, като преди това покре вратата с един стол, макар да знаеше, че може да има доверие на всичките 281 жители на вискос. На другия ден той изпи с отрешното си кафе, остави дрехите си в портиерната, за да бъдат изпрани, прибра обратно в раницата златните кюлчета и пое към планината, която бе на изток от селото.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 Първият човек, когато срещна на връщане в селото, бе някакво момиче, седнало на брега на една от многото времени реки в областта, образувани от топящи селедници. Той вдигна очи от книгата, която четеше, забеля за присъствието му и отново се зачете, сигурно майка и я бе учила никога да не говори с чуждоземец. Когато пристигат в нов Новград обаче чуждоземците имат право да се опитат да се сприятелят с непознати и той се приближи, здравей!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 На 5 минути от тук е, Шантел затвори книгата, пое си дълбоко въздух и мислено се помоли, а през това време възбудата и се примеси с страх. После тя стана и тръгна с чужденеца. Бе сигурна, че това ще е още един миг на разочарование в живота й. винаги започваше с среща, изпълнена с обещания, за да се окаже скоро след това поредната мечта за невъзможна любов. Мъжът отиде до скалата във формата на Показа и прясно изкопаната дубка и й предложи да види какво е заровено вътре. Ще си изтъпам ръцете, отвърна Шантал, ще си изтъпам дехите. Мъжът взе един клон, счупи го и го подаде, за да разрови с него пръста. Поведението му я учуди, но тя реши да направи каквото и бе казал. Пет минути по-късно пред очите на Шантал се появи изцапано с пръст жълто ключа, прилича на злато.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 Показах ти златно кюче, което би могло да те направи независима, да ти даде възможност да напуснеш това място, да обикалеш света, да правиш това, за което винаги са мечтали момичетата от малките и затънтени села. Кючето ще остане там, ти знаеш, че е мое, но ако искаш, можеш да го откраднеш. И така ще престъпиш за повета, не кради! Момичето поглед на чужденеца, що се отнася до останалите 10 кюлчета, те са достатъчни, за да могат всички жители от градчето да не работят до края на живота си. Продължи той, на пожелах да ги заровиш отново, защото ще ги преместия на място, което само аз ще знам. Искам, като се върнеш в селото, да кажеш, че си ги видяла и че съм склонен да ги дам на жителите на Вискос, ако те стоят нещо, което никога не са предполагали, че могат да направят, какво например, не става дума за пример, а за нещо конкретно, искам да преставят заповедта, не убивай, какво. Въпросът ти бе прозвучал като вик, точно това, което току-що чул. Искам да извършат престъпление, чужденецът лосети, че момичето се вцепени, и разбра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 Никога не обядваше, обикновено се прибираше в хотела в рания следобед, затваряше се в стаята си и, както всички предполагаха, спеше. Щом се мръкнеше, отново тръгваше на разходка, този път из околностите на селото. Влизаше винаги пръв в ресторанта, поръчваше най-изисканите ястия, без да се подвежда от цената, винаги избираше най-хубавото вино, без то да е непременно най-скъпото, изпушваше една цигара и веднага след това отиваше в бара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 През следващите три нощи след срещата при реката Шантъл изобщо не може да спи. Бурята, която то спираше, то започваше отново, разтърсваше металните штори, вдигайки страшен шум. Шантъл се събуждаше много пъти, облена в пот, въпреки че нощем винаги изключваше радиатора заради високата цена на тока. През първата нощ тя усети присъствието на доброто. Между два кошмара, които не успяваше да си спомни, се молеше на Бог да й помогне.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 Въпреки многото лични проблеми, които имаше, Шантъл знаеше, че живее в селище с честни мъже и жени, които изпълняваха задълженията си, ходеха с вдигната глава и бяха уважавани в цялата област. Но не винаги било така, преди повече от два века във Вискус живеели най-големите негодници и всички възприемали това като нещо нормално, казвайки, че е поради проклятието, отправено от келтите, когато били победени от римляните. Докато накрая мълчанието и смело на един единствен човек, някой, който не вярвал в проклятия, а само в благословие, не изкупили вината на останалите жители. Шантъл дочуваше шума от металните штори и си спомняше гласа на своята баба, която й разказваше какво се бе случило. Преди много години някакъв отшелник, който по-късно става известен като Свети Савин, живял в една от пещерите в този край.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 Един ден Савин слязал от пещерата, отишъл в дома на Ахав и поискал да пренощува там. Ахав се изсмял, не знаеш ли, че съм убиец, че съм заквал много хора по тези места и че животът ти не означава нищо за мен. Знам, отвърнал Савин, но се изморих да живея в унази пещера. Бих искал да прекарам поне една нощ тук. Ахав знаел, че светецът е толкова прочуд, колкото и самият той, и това го дразнело, не искал да дели славата си с човек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 Тъй като във вискоз нямаше деца, но някой се сети да попита госта, как намира местното ястие, което току-що бе опитал, и разговорът продължи съвсем нормално, като се върташе около красоките на селото и недостатъците на големия град. Колкото повече време минаваше, толкова понапрегната ставаше шантал, страхувайки се да не би той да поиска тя да разкаже се срещата в гората. Но чужденецът дори не поглеждаше към нея, заговори я само веднъж, когато поръча, и плати в брой.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 Бе и показал точното му местонахождение, едва ли не бе поискал от нея да изрови металния предмет и да го вземе. Легна си пак, повъртя се ту на едната, то на другата страна, стана отново и отиде в бънята, разгледа голото си тяло в огледалото, страхувайки се, че скорото вече няма да е така привлекателно, и пак се върна в леглото. Разкая се, че не е взела кутията с цигари, забравена на масата.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 След като видя, че няма да може да заспи, отново се опита да се моли и да мисли за баба си, но мисълта й се бе спряла на една сцена: отворената дупка, изкаляният метал, отчупеният клон в ръката й, сякаш бе бастон на поклонничка, готова да тръгне на път. На няколко пъти задямваше и се събуждаше, но навън цареше все такава тишина. А в главата й непрекъснато се повтаряше все същата сцена.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 Навлезе в гората, стигна до скалата във формата на му. тя винаги я караше да се чувства нервна, защото и се струваше, че камъните всеки момент ще паднат, взе същата пръчка, която бе оставила там предишния ден, разкопа мястото, което и бе посочил чужденецът, и извади ключето. Вниманието и бе привлечено от нещо, гората продължаваше да цари тишина, сякаш имаше някакво чуждо присъствие, което плашаше животните и не позволяваше на листата да потрепват.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 От всички отсъствия, с които вече бе свикнала, от мъжете, които, пристигайки тук, и обещаваха всичко и си тръгваха на другия ден, без дори да ѝ кажат довиждане, от всички сбогувалия и незбогования, които вече не й правеха впечатление. Този миг тук, в гората, бе най-важният в живота ѝ. Съдбата винаги бе много несправедлива към нея. Баща й беше неизвестен, майка й бе починала при раждането, оставяйки в наследство тежкия товар на вината баба ѝ бе беселянка, която се занимаваше с шиене и заделяше всяко сентаво, за да може внучката й да се научи, поне да чете и пише. Шантал бе мечтала за какво ли не, мислеше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 Веднъж и бе минало през ума, че келтите, древните обитатели на това селище, са скрили тук голямо съкровище, и именно тя ще го открие. Наистина, от всички нейни мечти, тази беше най-абсурдната, най-невероятната. Сега стоеше тук, с златното ключе в ръце, съкровището, в което никога не бе вярвала, окончателното избавление. Обзая паника, за първ път досега късмета ти се усмихваше, но можеше да го изпусне още същия този следобед. А ако чужденецът промени намерението си, ако реши да потърси друго селище, в което би могъл да срещне жена, много посклонна да му помогне да осъществи плана си. А не би ли могла да се изправи, да се върне в стаята си, да вземе в един куфар малкото си вещи и чисто и просто да замине? Представи си как ще слезе по стръмната пътека.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 Шанта обаче ще поиска полицията да изследва кюлчето и ще открият, че тя казва истината, по метала има следи от пръст. Междувременно историята ще стигне до вискус и жителите му, отревност или завист, ще започна да се съмняват в момичето, ще започна да разпространяват слуховете, че тя спис някои от гостите на хотела. Може би обирът е бил извършен, докато чужденецът е спял.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 В края на краищата Нима не спеше само с мъжете, които и харесваха, Нима понякога не се държеше така, че да накара чужденците да ѝ оставят по-голям бакшиш. Нима не лъжеше от време на време. Нима не завиждаше на старите си приятели, които се появяваха в селото само по новогодишните празници, за да видят семействата си. Стисна здраво златото, стана, почувства се безпомощна и отчаяна и отново го зарови в дупката.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 И отново погледите им се срещнаха безучестно, когато той дойде да плати питиетата, с които черпеше посетителите. Шантел се чувстваше изтощена, молеше се всички да си тръгнат рано, а отчужденецът имаше по-голямо вдъхновение от друг път и не спираше да разказва случки, а останалите слушаха с внимание, интерес и ония омразен респект, или по-скоро който селените изпитват пред всички, дошли от големите градове.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 След като търси от дни наред, художникът намерил в една танавка преждевременно състарен младеж, дрипъв и пиян. Макар и трудно, склонил помощниците си да го пренесат в църквата, понеже нямал време да прави скици. Просекът бил пренесен до там, без да разбере, помощниците го придържали прав, а Леонардо пресъздавал контурите на жестокост, двях, егоизъм, така ясно открояващи се върху това лице. Когато привършил, просекът вече поизтръзнял.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 Останалите посетители си платиха сметките и бавно излязоха от бара, гледайки евтината репродукция на прочутата картина, като се питаха в кой период от живота си са били докоснати от ангел и в кой – от демон. Без да разговарят помежду си, всички стигнаха до извода, че това се е случило във Вискос, предяха в да умиротвори областта, сега всички дни бяха едни и същи, нищо повече. Крайно изтощена, Шантъл работеше почти като автомат, знайки че само тя мисли различно от останалите, защото бе усетила изкусителната и тежка ръка на злото да погълва лицето й. доброто и злото имат едно и също лице, всичко зависи от това в кой момент пресичат живота на всяко човешко същество. Хубави думи, може би са верни, ала тя искаше само да се наспи, нищо повече. Накрая сбърка, докато връщаше рестото на един от клиентите.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 То се появи под формата на силна умора и много висока температура, от които почти изпъдна в безсъзнание, но не успя да заспи, а през това време навън някакъв вълк виеше непрестанно. Бе сигурна, че бълнова, тъй като за миг, и се стори, че животното е влязло в стаята й и разговаря с нея на език, който тя не разбираше. В момент на просветление се опита да стане и да отиде до църквата, за да помоли свещеника да извика лекар, защото беше болна, много болна.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 Поне няма да се наложи да ме носят до гробището, защото аз практически вече ще съм там. Шанта обълнува през цялата нощ, но проникването на светлината в стаята и треската постепенно отслабваше. Когато силите й се възвърнаха, тя се опита да поспи, а чу познатия клаксон и разбра, че хлебарият е дошъл във вискус и вече е време да приготви сутрешното си кафе.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 Отиде при тях, поздрави ги и чух да и казват, изглеждаш уморена, случило ли се е нещо. Всички бяха любезни, солидарни, отзивчиви, невинни и простодушни в своята щедрост, а през това време в душата и безпирно се бореха мечти, приключения, страх и власт. Много и се искаше да сподели с тях тайната си, но ако разкажеше дори само на един човек, до обяд цялото село щеше да узнае, Затова бе по-добре да им благодари, че се загрижени за нейното здраве, и да отмине, докато мислите и се поизбистрят, нищо ми няма. Някакъв вълк ви цяла нощ и не ме остави да спя. Не съм чула никакъв вълк, каза хотелиерката, която също си купуваше хляб, от много месеци из стоя край невият вият вълци.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 Винаги е полезно да не отвърнеш на нанесената обида, отколкото да посмеш да влезеш в битка с някой посилен от теб, винаги можеш да кажеш, че камъните, хвърлени по теб, не са те засегнали, и само нощем, когато си сам и жена ти, мъжът ти или приятелят ти от училище спят, само нощем можеш да оплъкваш мълчаливо собственото си малодушие. Шанта изпи кафето си, моляки се денят да мине бързо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 В крайна сметка става дума за избор, не по от много други възможности, макар че е глупаво да се опитваш да контролираш света и да вярваш в някаква измамна сигурност, която изобщо не те подготвя за живота. Когато човек най-малко очаква, едно земетресение издига планини, грамотевица поваля дърво, което се е подготвило за пролетното възраждане, ловна злополука отнема живота на някой честен човек. Берта за стотен път разказа как я починал мъжът и бил един от най-добрите водачи в областта. Човек, който гледал на луване като на дивашки спорт, а като на начин да бъде запазена традицията. Благодарение на него, във Вискос бил създаден резерват за животните, а гметството прокарало закони, за да защити някои изчезващи видове, за всяко убито животно се плащала такса и от парите се ползвало цялото население. Съпругът на Берта се опитвал да открие в този спорт.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 Отвръщал мъжът на Берта, винаги когато се стремиш да получиш нещо, добре си отвари очите, съсредоточи се и разбери какво точно искаш. Никой не улучва целта с затворени очи. Ала веднъж, докато поставил готията обратно на мястото и след първия изстрел, другият ловец решил, че е дошъл неговия трек да изпробва точността си. Стрелял, преди мъжът на Берта да се върне на мястото си, изстрелът бил погрешен и го оцелил във врата.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 Докато плачеше едно дете до нея, синът на един от жителите на Вискус, който днес беше злял мъж и живееше на хиляди километри от тук, я попита защо е тъжна. Берта не искаше да плаши детето с думи за смърт и сбогуване. Каза му само, че мъжът й е отпътувал и сигурно ще мине много време, докато се завърне във Вискус. Струва ми се, че ви е излагал, отговори момчето. Току-що го видях скрит зад един гроб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 Благодарение на това не се остави да я излъшат, изплащайки и по малка застраховка, отколкото и се полагаше. Обмени парите си в банката малко предите да се обесценят и многогодишният труд на много хора от областта да отиде на вятъра. Една сутрин, вече не си спомняше кога точно се бе случило, той и бе казал, че има опасност вискос да бъде унищожен. Отначало Берта си помисли, че ще има ново земетресение и на това място ще се издигнат други планини,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 Шанта остави потаналата в мислите си старица и се прибра в къщи. Жителите на Висков шушукаха, че Берта е стара вещица. Казваха, че е прекарала почти цяла година затворена в дома си и през това време е научила магосническото изкуство. А когато Шантъл веднъж попита коя е научил на това, някои казаха, че самият демони се явявал нощем, други твърдяха, че призовавала духа на някакъв келтски жрец, използвайки думи, на които я били научили родителите й. Но нямаха нищо против това, смятаха Берта за безобидна, а и тя винаги разказваше по някоя интересна история. Имаха право, въпреки че историите се повтаряха. И изведнъж Шанта успря, ръката й изастина върху дръжката на вратата.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 Донесох оръжието обаче с друга цел, може да срещна белязания вълк по пътя си и да го убия, така в виско ще започна да ме уважават повече. Чул го да вие вчера, въпреки че никой не ми вярва, какъв е този белязан вълк. Тя се поколеба дали да допусне поблизо до себе си този човек, който беше нейн враг. Спомни си, впрочем, за една книга по японски бойни изкуства, винаги четеше онова, което гостите оставяха в хотела, независимо на каква тема беше написаното, защото не и се искаше да харчи пари за книги. И там пишеше, че най-добрият начин да отфорбиш противника си е да го накараш да повярва, че си на негова страна. Вървайки под дъжда и вятъра, тя му разказа историята. Преди две години един от жителите на Вискос.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 че утрешният ден ще настъпи, и отлагаш това, за което те помолих. Днес е първият от почивните дни, ако не кажеш нищо, аз самият ще го стоя. Шантал излезе от колибата, отдалечи се на разумно разстояние, откупча плътнената чанта и извади пушката. Чужденецът сякаш не обърна никакво внимание на това, бутала си златото. Продължи той, ако трябва да напишеш книга за този епизод от живота си. Мислиш ли, че буршинството от читателите,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 Шантал се канеше да го помоли за прошка, но чужденецът свали пушката, преди тя да бе произнесла и една дума. Мога почти да докосна страха ти, каза той, връщайки пушката на Шантал. Долавям миризмата на стичащата се от под, въпреки че дъждът успява да я прикрие, и чувам топтенето на сърцето ти, което още малко и ще излезе от гърлото ти. Макар че вятърът влюлее клоните и в адски шум, тази вечер ще направя това, за което ме помолихте. Каза Шантел, преструвайки се, че не е чула всички унези истини, които той бе изрекал, в края на краищата вие сте дошли във вискус, за да научите повече за собствения си характер, дали сте добър или лош. И аз току-що ви показах следното, въпреки всичко, което изпитах и сега престанах да изпитвам, вие бихте могли да натиснете с посъка, а не го направихте.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 Подобен камък сигурно е спасил някой човек и благодарение на този човек след безброй поколения сме се родили ти и аз. Ако той не е имал подъка този камък, някой месояден хищник е щял да го погълне и да попречи на стотици хиляди души да се рогят. Вятърът се усили, дъждът ги дразнаше, но двамата не откъсваха очи един от друг.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 като спазвам законите, смята в себе си за «почтен човек». Един следобед ми позваниха в кантората, нежен женски глас безстрастно ми съобщи, че група терористи са отвлекли женами и децата ми. Замяна искаха голямо количество от това, с което бих могъл да ги снабдя оръжия. Поискаха от мен да пазят тайна и обещаха, че нищо няма да се случи с семейството ми, ако следвам инструкциите, които те ще да ми дадат.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 За да го отстраня или да го приема окончателно, трябва да си отговоря на някои въпроси. Дясна лгова скоба някой бе започнал да отрез вилица по една чаша. Всички, които този петък бяха в препълнения бар, се обърнаха по посока на звука. Сеньорите прим молеше за тишина. Веднага настъпи мълчание. Никога досега в историята на селището някакво момиче, чието единствено задължение беше да сервира на клиентите, не бе правило подобно нещо. Да, но наистина да има нещо важно за казване, помисли си хотелиерката, иначе ще я уволни още днес, въпреки че обещах на баба и да не я изоставям, искам да ме изслушате, каза Шантал, ще разкажа една история, която всички знаят, с изключение на нашия гост. И тя посочи към чужденеца, после ще разкажа една история, която никой от вас не знае, с изключение на нашия гост. След като чуете и двете истории, вие трябва да прецените дали съм сгрешила прекъсвайки заслужената ви почивка в петъчната вечер след една седмица на изтощителен труд. Това момиче поема голям риск, мислеше си свещеникът няма нещо, което то да знае, а ние не. Макар и да е бедно сираче без никакви средства, ще и бъде трудно да убеди хотелиерката да я остави на работа. Всъщност няма да е чак толкова трудно, продължи да размишлява той. Всички ние вършим грехове, сърдят ни се 2 три дни и след това всичко се забравя. Никой друг от селото не би могъл да работи в бара. Тази работа е за млади хора, а във Вискос отдавна няма младежи. Вискос има три улици, малък площад с кръст, няколко разрушени къщи и църква с гробище до нея, започна тя. Момент, каза чужденецът. Извади малък касетофон от джоба си, включи го и го постави на масата. Всичко, свързано с историята на Вискос, ме интересува. Не искам да забравя нито дума и се надявам, че нямате нищо против да ви запиша. Шантал не знаеше дали да възрази, или не, но нямаше време за губене. От часове се бореше с страховете си и Несет не бе събрала достатъчно смелост, за да започне. Ето защо не искаше да я прекъсват повече. Виско си има три улици, малък площад с кръст, няколко разрушени къщи, други няколко добре запазени, хотел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 Съвъже, скъпак на пода и всичко останало. Нова новей покрита с пчелен восък, за да издържа на лошото време. Аха впрочел пред се множество поредица от закони, които защитавали земеделците, насърчавали животновътството, предвиждали награди за всеки, който допринесе за разрастването на търговията във изкус. Накрая добавил, че от този момент нататък всеки трябва да си намери някаква почта на работа или да отиде да живее другаде.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 Нито веднъж Ахъв не споменал за нея. Видът и бил достатъчен, за да превърне смелостта в страх, доверието в подозрение, подстрикаванията към бун в шушукания на одобрение. В края на десетата година, когато най-сетне във Виско властвал законът, Ахъв наредил да се бурят бесилката и от дървото да издигнат на нейното място кръст. Шантал направи пауза. В притихналия бар се чу единствено самотното ръкопляскане на чужденеца. Много хубава история.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 ако до 3 дни никой не бъде убит, селото въпреки това да получи десетте ключета. Като награда за неподкупностга на своите жители, чужденецът се засмя, а аз ще получа моето ключе заради участието ми в тази отвратителна игра. Не съм глупак. Ако се съглася на това, първото нещо, което ще сториш, след като си тръгнеш от тук, е да разкажеш на всички. Има и такъв риск.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 че се появявам във вискус с цялото това съкровище и казвам, «Вижте, златото е за вас, независимо дали ще направите, или не това, което иска чужденецът». Тези мъже и жени са свикнали да работят здраво, да печелят спут на челото всяко сентаво и никога не биха допуснали възможността някакво съкровище да им падне от небето. Чужденецът запали цигара, дописи чешета чашата и стана от масата.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 Според тях душите на грешниците отиват в някаква планина, наречена малката желязна ограда, която е оградена от друга, голямата ограда. Между двете планини са разположени един над друг 8 големи ада, като на всеки от тях са подчинени по 16 малки ада, на които пък са подчинени 10 милиона ада, намиращи се под тях. Според китайците демоните са произлези от душите на онези, които вече са изтърпели наказанията си. Впрочем единствено китайците обясняват по убедителен начин происхода на демоните, те са зли, защото са изпитали злото върху собствената си плът и сега искат да го прехвърлят върху останалите, и така се получава вечен кръг от отмъщения. Може би така е и с мен, каза си чужденецът, спомняйки си думите на семьорита Прим. Демонът също ги бе чул и бе усетил, че е изгубил малко от така трудно завоюваната територия.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 И това беше лош знак, дясна ъглова скоба. Това е добър знак, бе първата мисъл, която хрумна на Шантел, когато чу Клацуна напикала, който караше хляба. Животът във Вискос не се бе променил, хората щяха да излязат от домовете си, за да си купят хляб, имаха цяла събота и неделя да размишляват върху безумното предложение, което им бе направено, а в понеделник сутринта щяха да изпратят чужденеца с известно огризение.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 която не е напуснала в като млада, защото е знаела, че й предстои да изпълни някаква мисия. Благочестиви жени ще й палят свещи, а младежите ще въздишат, влюбени в героинята, с която не са могли да се запознаят. Шантал се почувства горда, после се сети, че трябва да си затваря устата и да не споменава за ключето, което й принадлежи, защото биха могли да я убедят, че ако иска да я смятат за светица, ще трябва да раздели с тях и своята част.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 Но със сигурност не биха били способни да извършат престъпление за пари, тя бе убедена в това. Сега, когато историята бе станала обществено достояние, никой мъж или жена не можеха да проявят самоинициатива, първо, защото наградата щеше ще да бъде разделена по-равно и тя не познаваше човек, който би се наел да рискува, за да се облагодетелстват другите. Второ.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 Който също бе тук, въпреки че бе събота сутрин и той би могъл да спи до късно. На един човек му е зле и за това сме разтревожени. Шантал не разбираше какво става. Купувай по-бързо каквото ще купуваш, че момчето бърза, каза и някой. Тя протегна автоматично ръката си с парите и взе хляба. Момчето отпика па свира рамене, сякаш отказваше да разбере какво става, върна и рестото, пожела на всички, приятен ден!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 Нима искаш да превърнеш това селфът, както в историята за Ахав? Забравили за чести и достоинство? Шантал трепереше, но вие наистина сте се побъркали. Нима някой от вас е взел на сериозно облога, оставете я, каза хотеерката. Време е за сутрешното кафе. Постепенно групата се разпръсна. Шантал продължаваше да трепери с хляба в ръка, неспособна да помръдне от мястото си.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 тъй като опасността вече бе влязла в него и бе по-голяма, отколкото можеше да се предположи. Не желая да разговарям, каза Шантал, не мога нито да мисля, нито да действам, нито да кажа нещо, тогава само ме слушай. Седни тук, от всички, които бе срещнала, откакто се бе събудила, старицата бе единствената, която се държаше любезно с нея. Шантал не само седна, но я и прегърна.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 Но сега не беше удобно да разговаря с него, сетих се за Ахав, каза тя на сеньорите Прим, не ме интересува нито Ахав, нито историите му, абсолютно нищо. Искам само светът отново да стане такъв, какъвто беше, и Вискос, с всичките си недостатъци, да не нищо унищожен поради безумието на един човек. Ти, изглежда, обичаш това място повече, отколкото си мислиш. Шанта трепереше, Берта отново я прегърна и облегна глава на рамото й.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 На един завой съзрели великолепна мраморна врата, която водела към площад със слатна настилка, а по средата на площада от една чешма бликала кристално чиста вода. Пътникът се приближи до пазача на входа. «Добър ден!» «Добър ден!» Отвърнал пазачът. «Кое е това толкова красиво място?» «Тук е райът!» «Добре, че сме в рая, защото сме много жадни. Можете да влезете и да пиете вода колкото искате». И пазачът посочил чешмата.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 Може би вече беше устарял твърде много и започваше да си създава и други мании, освен желанието да яде супа с точно определена лъжица. Мъжът й каза, че не той, а тя е устаряла, защото възрастта на мъртвите не се променя. И макар те да знаели неща, които не са известни на живите, им трябвало доста време, за да бъдат допуснати до мястото, където живеят вишите ангели. Той бил от скорошните мъртвци, не бяха минали и 15 години, откакто бе починал. И имало още много неща, които предстояло да научи, въпреки че и сега може от доста да помогне. Берта попита дали мястото, където живеят вишите ангели, е попривлекателно и уютно. Мъжът й каза да престане с шегите и да съхрани енергията си за спасяването на Вискос. Не че беше много заинтересовано това, в края на краищата вече бе мъртъв, все още никой не бе разговорил с него за прераждането.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 Всички се съгласиха веднага, оговориха си час в края на деня и си дадоха вид, че се страшно заети, сякаш ги чакаше някаква много важна работа. Единствен кметът прояви здържаност, това, което каза, е много интересно, чудесна тема за една хубава проповед. Мисля, че днес всички трябва да присъстваме на литургията. Шантал не се колебаеше повече, вървеше към скалата във формата на лу, мислейки какво ще направи, след като вземе златото. Ще се върне в къщи, ще вземе парите, които държеше от дома, ще си облече някакви подебели дрехи, ще слезе по пътя, водещ към долината, и ще спре някоя кола на стоп. Никакви облази, тези хора не заслужаваха богатството, което за малко да стане тяхно. Никакви кофари не искаше да разберат, че напуска виско за винаги, с неговите хубави, но никому не нужни истории, с страхливите му любезни жители, с неговия бар, постоянно пълен с хора които разговаряха за едни и същи неща, с църквата, където тя не стъпваше. Разбира се, винаги съществуваше опасност полицията да я чака на гарата, чужденецът да я обвини в кражба и прочие, и прочие. Но сега безклонна да поеме всякакъв риск. Омразата, която бе изпитала преди половин час, вече се бе превърнала в едно много поприятно чувство – желание за отмъщение. Беше доволна че именно тя за пръв път показва на всички тези хора лушотията, скрита в дъното на наивните им и престорено добри души. Всички мечтят за възможността да извършат престъпление, но само мечтят, защото никога няма да направят нищо. Ще проспят останалата част от жалкия си живот, повтаряки си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 За неблагодарност да и, за това, че след смъртта на баба и всички се бяха старали да помагат на бедното сираче. раче. И тъй като не бе успяла да си намери съпруг и да се махне от селото, я бяха взели на работа в бара, където спеше с гостите на хотела, обикновено по възрастни от нея мъже, и хвърляше съблазнителни погледи на всички туристи, за да си изпроси по голям бакшиш. Ще прекарат останалата част от живота си в самосъжаление и омраза.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 Ето че бе стигнала до сталата във формата на оттам беше и клонът, с който преди два дни бе разрешила пръста. За миг изпита на слада от жеста, който щеше да я превърне от почтена на жена в крадла. Нищо подобно, чужденецът я бе предизвикал и сега щеше да си понесе последствията. Тя не крадеше, а получаваше възнаграждението си за ролята на говорител в тази долнопровна комедия. Тя заслужаваше златото, а и много повече заради онези погледи на потенциални убийци, които бе видяла около пикала, заради това, че бе прекарала целия си живот тук, заради трите безсъни нощи, заради душата си, която вече бе погубила, ако изобщо съществуват душа и гибел. Издълба все още рохката пръсти и видя пилчето. В същия миг чу някакъв шум. Някой я бе проследил. Автоматично върна част от пръста в дубката, макар и да знаеше колко извишен е този жест. След това се обърна, готвейки се да обясни, че търси съкровището, тъй като знае, че чужденецът обикновено се разхожда по този път и днес е забелязала, че пръста е разравена. Но това, което видя, я накара да унеме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 Несправедливо наказание, както бе несправедливо и всичко останало, случило се в живота и, като че Бог я бе избрал, за да покаже единствено омразата си към света. Остави клона на земята толкова бавно, че жестът й се стори безкрайен, и инстинктивно закри врата си с ръце, не можеше да позволи на вълка да я ухъпе точно там. Съжали, че не си е оболакожения панталон, второто най-оязвимо място бе кръкът, там минаваше вена, през която...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 Като че ли именно силата на погледа я спасяваше от нападение, и тя не искаше да рискува. Ако наистина се бе появил някой, шансът и да оцелее се увеличаваше, въпреки че накрая щеше да изтрува златното кюче. Фигурата за двълка тихо се приведе и после тръгна наляво. Шанта узнаеше, че там има друго дърво, на което лесно можеше да се качи. И в този миг един камък прореза небето и падна близо до животното.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 Отчупи няколко клона, извика Шантал. Но чужденецът сякаш бе изпаднал в транс. Наложи се тя да извика два-три пъти, докато той разбере какво иска от него. Започна да чупи клони и да замеля с тя животното, не така. Начупи клони, събери ги на с и ги запали. Аз нямам запалка, направи каквото ти казвам. Гласът извучеше отчаяно като на човек, изправил се срещу смъртта.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 Към Вискус, където всички щяха да ги видят да влизат заедно в селото. Или към друг капан, където огънят нямаше да има никакъв ефект. Тя седна на земята, бе почувствала остра болка в гърба, сърцето й биеше учестено, Запали огън, каза Шантал на чужденеца, остави ме да размисля. Опита се да се раздвижи и нададе да вик, сякаш в рамото й бе забит кинжал. Чужденецът събра листа и клони и запали огън. При всяко свое движение Шантъл се присвиваше от болка и тихо простенваше, явно се бе контузила сериозно, докато се качваше на дървото, не се тревожи, нямаш нищо щупено, каза чужденецът, като я чу да стена от болка, и на мен ми се е случвало. Когато организмът е подложен на крайно напрежение, мускулите се свиват и ни изиграват лоша шега. Дай да те растрия, не ме докосвай. не се приближавай, не искам да разговаряш с мен.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 И гипсови фигурки на светци. И се опитваха да се забавляват. През този уикенд им бе предоставено най-голямото забавление, откакто бе свършила Втората световна война. Не искам да разговаряш с мен, нищо не съм казал. На шанта Луи идеше да заплаче, но не искаше да го направи пред него и издържа сълзите си. Спасих ти живота. Заслужавам златото. Аз ти спаси живота. Вълкът щеше да те нападне.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 Защо стоим тук и разговаряме, попита Шантал, раздразнена, че този човек, когато мразеше повече от всичко на света, познава толкова добре душата й, защо не вземем парите и не тръгнем. Защото вчера си дадох сметка, че като предлагам да бъде извършено онова, което най-много ме отвращава, безпричинно убийство, каквото застигна жена ми и дъщерите ми, в действителност искам да се спася. Спомняш ли си за един философ? когато цитирах по време на първия ни разговор. Онзи, които казваше, че адът на Господ е именно любовта му към хората, защото през всяка секунда от вечния си живот той се измъчва заради човешкото поведение. Е добре, същият този философ е казал и друго, долна черта човек се нуждае от най-лошото в себе си, за да достигне до най-доброто, което притежава, долна черта, не разбирам, порано мислях само как да си отмъстя.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 Дълбоко в себе си ти би искала да бъдеш като останалите жители на Вискос, впрочем дълбоко в себе си всички ние искаме да бъдем като другите. Съдбата обаче ти е отредила друга история. Шантъл поклати глава в знак на несъгласие. Направи нещо, казваше демонът на Шантъл на своя събрат, макар и тя да казва, не, душата й започва да разбира и да се съгласява.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 че той разреши на някои да застанат около ултара. В противен случай нямаше как да се пъберат. Вместо да включи електрическите печки, окачени на тавана, той бе принуден да помоли да отворят двата малки странични прозореца, понеже хората бяха започнали да се путят. Свещеникът се питаше дали тази пут се дължи на горещината или на напрежението, което цареше наоколо.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 която винаги четеше, да прочете и този път текста, започна молитвения Псалм и цитира Евангелието с бавен и строк глас. След това е помолил нези, които бяха пред пейките, да седнат, а другите останаха прави. Бе дошло време за проповедта, в Евангелието от Лука има един момент, в който някакъв големет се приближил до Исус и го попитал, учителю благи, какво да стоя, за да наследя живот вечен?»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 Искам всички вие да разберете, че след като сме човешки същества, трябва да приемем, че по природа сме нисши, покварени и не сме осъдени на вечни мъки само защото Исус се е пожертвал, за да спаси човечеството. Повтаям, жертвата на Божия син ни е спасила. Само жертвата на един единствен човек. Искам да завърша тази проповед, като ви припомня началото на една от свещените книги, от които е съставена Библията, книгата на Иова. Господ седял на небесния си трон и разговарил със сатаната. Питал го къде е бил и демонът отговорил, ходих по земята и я обходих. Обърнали ли внимание върху моя раб Илва? Видя ли колко е богоязлив злив и как принася всички всесъжения? Демонът се размил и изтъкнал следния довод, в края на краищата Илв има всичко, защото тогава да не е Бого язлив и да не принася всесъжения. Отнеми му всичко, което си му дал, и ще видим дали ще продължава да слави господа, предизвикал го демонът. Бог приел облога, години наред наказвал оня, който най-много го обичал. Иов бил изправен пред някаква власт, която не можел да разбере, но предполагал, че е страшният съд, и която му отнала добитъка, убила децата му, покрила тялото му с рани. Докато накрая след всички тези страдания Иов се разбунтовал и започнал да богохулства.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 А ако някой ден се наложи да сключим облак с демона, нека си спомним, че Господ, който е на небесата, е сторил същото, за да спаси душата на своя раб Иов. Проповета бе приключила, свещеникът помоли всички да станат прави и продължи църковната служба. Не се съмняваше, че добре се разбрали посланието му, дясна лъглова скоба, хайде да тръгваме. Всеки по пътя си, аз с моето златно пилче, а ти, не с твоето.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 Чужденецът стана и взе няколко горещи клона от огъня, вълкът ще бяга от огъня, нали? Аз отивам във вискос, ти направи каквото сметнеш за добре, открадни и избягай, ако искаш, мен това не ме интересува. Имам поважни неща за вършене, чакай. Не ме оставя сама тук, тогава е ласмен. мен. Шантъл погледна огъня пред себе си, сталата в формата на л... Чужденеца, който се отдалечаваше, отнасяйки със себе си част от огъня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 Чакай, извика тя на чужденеца, но той продължаваше да върви към вискос и скоро щеше да се скрие от погледа й. Мисли бързо, каза си тя. Нямаше какво толкова да мисли. Извади няколко клона от огъня, отиде до скалата и отново изрови златото. Взе го в ръка, избърса го с роклята си и за трети път започна да му се любова. Обзе я паника, сграбчи снопсъчки от огъня и се затича по пътя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 без да се намесват страхът и вината, с които човешките същества обичат да обременяват дните си. Шанта заспа и чу това, което трябваше да чуе, разбрал нова, което бе необходимо да разбере, дясна оглова скоба, излишно е да приказваме за парцели и гробища рече жената на кмета, след като пак се събраха в Сакристията, нека да говорим направо.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 Само трима души спят сами, нима предлагате себе си за жертва, би вторил всичко за доброто на селото. Останалите петима има почувстваха облегчение, осъзнаха изведнъж, че е слънче в ден и няма да има престъпление, а само мъченичество. Напрежението в сакристията изчезна като по чудо и хотелиерката изпита внезапно желание да целуне краката на този светет, с изключение на едно, продължи свещеникът.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 Освен, че изпитва тъга, не върши нищо друго и ми се струва, че горката старица бавно полудява. Много пъти съм минавал там и съм я виждал да си говори сама. Отново подух на вятър и събралите се в съкрестията се изплашиха, защото прозорците бяха затворени. Животът ти е много тъжен, продължи хотелиерката. Мисля, че тя би дала всичко, за да отиде колкото се може по-скоро при любимия си съпруг. Знаете ли, че те бяха женени от 40 години?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 Не знаеше как да потхване темата, която бяха обсъждали този следобед, но беше важно да види реакцията на момичето. Шокирана на съм от всичко това, каза тя. В същото време разбирам, че хората трябва да размислят 2, 3, 10 пъти върху това, което трябва да извършат, независимо дали ще мислят 20 или 200 пъти. Няма да посмеят, възможно е, отвърнах хотелиерката, но ако решат нещо, ти какво ще направиш? Жената искаше да узнае как ще реагира момичето и Шантъл си даде сметка, че чужденецът е много поблизо до истината, отколкото тя самата, която живееше толкова отдавна във Вискус. Събрание на площада. Жалко, че весилката не беше още там. Какво ще направиш, настоя жената? Няма да отговоря на този въпрос. Каза Шантал, въпреки че много добре знаеше какво ще направи, ще кажа само, че злото никога не е носило добро. Аз самата го изпитах този следобед. На хотелиерката й се стори, че момичето подрунва авторитета й, но реши да не спори с него и да не предизвиква враждебността му, защото това можеше да й създаде проблеми за в бъдеще. Каза, че трябва да прегледа сметките, веднага след това разбра колко абсурдно е оправданието й, след като в хотела има само един гост, и остави Шантал сама в бара.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 Новият епискот се заинтригува от тази история и поиска да разбере какво пише на листчетата. На листчето в десния ми джоб съм написал, долна черта аз съм само прах и пепел, долна черта. В левия джоб, където държа парите, на листчето пише, долна черта аз съм Божият представител на Земята, долна черта. Когато видя бедност и несправедливост, бъркам в левия си джоб и давам помощ.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 Тайната вечеря, си спомни, че бе прочил същия текст в Библията, но реши, че това не е нищо друго, освен съвпадение. Едва след като сеньорите прим разказа за облога, той разбра, че молбата му е била чута. Злото трябваше да се прояви, за да може най-накрая доброто да трогне сърцата на тези хора. За пръв път, откакто бе стъпил в тази енория, бе видял църквата си препълнена. За пръв път големците на селото бяха дошли в Съкрестията.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 който би могъл да поднесе на Господ. Кметът дойде, както се бяха обговорили, «Искам да знам какво трябва да направя, отче, остави на мен да ръково ги събранието», – бе отговорът. Кметът се поколеба, все пак той бе най висшата власт във вискус и не би искал някакъв чуждоземет да засяга публично една толкова важна тема.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 Всъщност след като планът е твой, смятам, че ще е по-справедливо и по-чесно ти да го споделиш с останалите. Пак този страх, помисли си свещеникът, за да се наложиш над някого, направи така, че да се страхува, дясна ъглова скоба. Двете жени пристигнаха оберта малко преди 9 и я завариха да плете в малката всекидневна. Тази вечер селото е поразлично, каза старицата. Чух много хора да минават.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 Казаха ми, че днес свещеникът е държал прекрасна проповед и споменал, че само жертвата на един човек спасила човечеството и че Господ приел предложението на Сатаната, като наказал най-верния си раб. Какво лошо има в това жителите на Вискос да погледнат на предложението на чужденеца като на, да речем, някаква сделка. Не говориш сериозно, нали? Напротив, сериозно говоря. Вие искате да ме заблудите. Двете жени се поколебаха дали да не станат и да си тръгнат, но бе рисковано. Освен това на какво дължа честта за това посещение. Никога порано не сте идвали у дома, сеньорите примказа, че завчера чула белезания вълк да вие. Всички знаят, че белезаният вълк е само едно глупаво оправдание на Ковача. каза хотелиерката. Сигурно е отишъл в гората с някоя жена от съседното село, опитал се е да я сграбчи. Тя го е ударила и затова е измислил тази история.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 Тя разбра, че сме тук, за да я следим, не видя ли. Жената на кмета бе объркана, не е възможно да знае. Някой трябва да е лут, за да й каже, освен ако, освен ако какво, освен ако тя наистина е вещица. Спомняш ли си как на вятър, докато разговаряхме, прозорците бяха затворени. Сърцата на двете жени се свиха и вековните суеверия изплуваха в главите им.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 Бе останал един последен шанс, момичето да забележи онова, което те искаха да види. Или поскоро те знаеха, че го е видяло, но искаха то да го разбере. Какво, попита Берта. Не можеха да й обяснят, контактът им с живите бе ограничен, някои от демоните ги подслушваха и можеха да провалят всичко, ако предварително узнаеха плана. Увериха я, че е нещо съвсем просто, и ако Шантъл е достатъчно умна.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 Помоли ме много преди ангелът да сбърка и момиченцето да загине. Защо? Мъжът й отговори, че злото, така или иначе, щяло да мине през вискус, понеже имал навика да обикаля земята и обичало да заварва хората неподготвени, не съм убедена. И мъжът й не беше убеден, но бе истина. Може би дуелът между доброто и злото се води непрекъснато с сърцето на човека, бойното поле на всички ангели и демони.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 Берта не каза, че ревнува малко и би искала отново да е заедно с мъжа си, бабата на Шантъл на времето беше една от най-привлекателните жени на Вискос. Двамата си тръгнаха, като заявиха, че трябва да помогнат на момичето да разбере добре онова, което бе видяло. Ревността на Берта се засили, ала тя се опита да се успокои, макар и да смяташе, че мъжът и иска тя да живее малко по-дълго, за да може, не смущаван от нея. Да се поръдва на компанията на бабата на сеньорите Прим. Кой знае, може би още утре щеше ще да му отнеме независимостта, да, която той сняташе, че притежава. Берта се замисли малко и промени мнението си. Горкият човек заслужаваше няколко години почивка. Защо да не го остави да си въобразява, че е свободен да прави каквото си иска. Бе сигурна, че той чувства липсата и, виждайки двете жени навън, тя реши, че няма да е лошо да поживе още малко в тази долина.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 Всичко това може да е лъжа, извика някой. Утре чужденецът ще ни покаже златото. Казак метът, доволен, че може да даде информация, за която дори свъщеникът не знаеше. Сеньорите прим не иска отговорността да падне само върху нея и хотелиерката го убеди да донесе кюрчетата тук. Ще действаме само срещу тази гаранция. Кметът взе думата и започна да говори за подобренията в селото, реформите, детския парк, намаляването на данъците и разпределението на богатството, което предстои да бъде придобито, поравно, каза някой. Бе настъпил моментът той да поеме ангажимент, нещо, което ненавиждаше, но всички очи се бяха впили в него и като че ли се бяха пробудили от дямката, поравно, потвърди свещеникът, преди кмета да реагира.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 Някои се бяха съгласили, защото искаха събранието да свърши по-бързо и да се приберат вкъщи, други мислеха за златото и за това как най-бързо да напуснат целото си новопридобито богатство, трети кроеха планове да изпратят пари на децата си, за да не се срамуват от приятелите си в големия град. На практика нито един от хората тук не вярваше, че Висков би могъл да си възвърне изгубената слава. И единственото,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 че тя нищо не знае, единствено чувството им за вина ги караше да мислят обратното и да виждаме призраци там, където не съществуват, като например белезания вълк, добави тя. Свещеникът се върна в църквата и прекара цялата нощ в молитви. Шантал, приготви сутрешното си кафе и извади хляба, купен предишния ден, тъй като в неделя пика път не идваше. Погледна през прозореца и видя, че жителите на си излизат от къщите си словни оръжия. Приготви се да умре, понеже имаше вероятност да са избрали именно нея, никой обаче не почука на вратата и точно обратното, продължаваха пътя си, влизаха в съкрестията на църквата и излизаха оттам с празни ръце. Слезе долу, отиде в хотела и хотелиерката и разказа какво се бе случило предишната вечер, избора на жертвата, предложението на свещеника, подготовката за жертвоприношението.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 Прибра се в стаята и отново си спомни съня си. Предишния следобед бе сънувала странен сън, един ангел и бе дала 11 златни кюлчета и я бе помолил да ги задържи. Шантал му бе обяснила, че в такъв случай някой трябва да бъде убит. Той бе отрекал, твърдейки точно обратното, кюлчетата бяха доказателство, че златото не съществува. Затова бе накарала хотелиерката да говори с чужденеца, имаше свой план. Алата, тъй като бе загубила всички битки в живота си, се съмняваше, че би могла да го осъществи, дясна ъглова скоба Берта съзърцаваше залеза на слънцето, когато видя да се приближава свещеникът, придружен от още трима мъже. Натъжи се заради три неща, бе разбрала, че е дошъл нейният час, мъжът и дори не бе дошъл да я успокои, може би се страхуваше от това, което ще ще да чуе, може би се срамуваше от собственото си безсилие да я спаси, а парите... Които без пестила, щяха да останат за акционерите на банката, където бяха вложени, понеже не бе имала време да ги изтегли и да запали огън с тях. Зарадва се на две неща, най-сетне щеше ще да отиде при мъжа си, който по това време сигурно се разхождаше с бабата на сеньорите при последния ден от живота и без студен, но слънчев и безоблачен. Мълци не имат късмета да си заминат от този свят с толкова хубав спомен.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 Всичко бе внимателно замислено, от избора на изолираното сърце с малко жители до намирането на съучастник, така че, ако нещата вземат неприятен обрат, никой да не може да го обвини в подбудителство, кассетофонът, възнаграждението, предпазливите стъпки, първият етап, в който се бе приятели с жителите, вторият етап, в който бе взял страх и объркване. Щеше да стори с другите това, което Господ бе сторил с него.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 Векове наред хората бяха смятали, че той не е нищо друго освен един по-различен къстъла, голям, изгладен от вятъра и леда, и който по-рано е бил изправен, но някоя грамотевица го е съборила. Ахав бе имал навика да събира тук завета на селото, понеже скалата служила за естествена маса на открито. Докато един ден правителството не изпрати някаква група да изследва присъствието на келките в долината и някой не забелеза монолита. Веднага пристигнаха археолози, мериха, смятаха, спориха, копаха и стигнаха до извода, че за едно от келтските племена това място е било освещено, въпреки че не се знаеше какви ритуали са извършвали тук. Според някои било нещо като астрономическа обсерватория, други твърдяха, че са били осъществявани церемонии за плодородие и девици са били обладавани от жреци.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 А Берта нищо не носеше, така че броят на жителите продължаваше да е съвсем точно представен. Всеки от мъжете държеше в едната си ръка факла или фенер, а в другата ловна пушка, оставена отворена, така че да бъде избегнат случайен изстрел. Единствено на Берта не и се налагаше да върви спеше си спокойно в нещо като импровизирана носилка, която двама дървари носеха с мъка. Добре,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 които войниците пълзяха по земята, легнал човек трудно може да бъде улучен. Дърварите издърбаха Берта от скалата и я поставиха седнала на земята, като опеха гърба и на камъка. Това положение изглеждаше идеално, но изведнъж се чури Дания и един женски глас каза, Тя ни гледа. Тя вижда какво правим, Берта. Разбира се, нищо не виждаше, но бе непоносимо да гледат тази добродушна жена, заспала с доволна усмивка на устните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 Кметът се разтревожи, тъй като те ще да застанат в обсега на куршумите и някой понервен би могъл да стреля случайно, но девете жени, включително и неговата, се приближиха до сеньорите прими и направиха това, което тя бе поискала. Да, злато е.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 Нека жените да се дръпнат оттам, за да можем да довършим работата си, затваря си устата, глупък такъв. Викът на Шантал изплаши всички. Не можеха да си представят, че някой от Висков би могъл да изрече това, което току-що чуха, да не си полудяла. Затваря си устата, извика тя още по-силно, като трепереше от глава до пети, а лицето ѝ се бе изкривило от омраза. Ти си Луд, че се хвана в този капан, който ни доведе до проклятието и смърта.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 Колкото по-дълго наблюдаваха тази сцена, толкова повече растеше страхът им, обземаше ги чувство на вина, завладяваше ги срам, ръцете им се разтреперваха, всички започваха да търсят някакво извинение, за да променят намерението си. Докато се изкачваха към скалата, вярваха, че носят оръжие, заредено с хаосен патрон.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 Казак Метът, като се опитваше да накара присъстващите да повярват, че той дава позволение на момичето, докато всъщност то бе успело да наложи своите правила. Ще говоря колкото си искам, отвърна Шантал, която сякаш си бе възвърнала спокойствието, решена да не отстъпва нито сантиметър, а думите ги звучаха с неочаквана тежест, впрочем няма да е дълго. Това, което се случва сега, е много интересно. Всички знаем, че по времето на Аха в селото се отбивали мъже. Които твърдели, че имат специален прах, който може да превръща ловото в злато. Наричали себе си еохимици и един от тях доказал, че говори истината, след като Ахав го запушил със смърт. Днес, вие искате да направите същото, да смесите лово с кръв с увереността, че ще се превърне в златото, което държим в ръцете си. От една страна, сте напълно прави.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 Там никой да познава кмета и изтеглянето на подобна голяма сума ще бъде съмнително, ще го накара да изчака два дни, докато проверят произхода на ключетата. И какво ще открият? Че това злато е крадено. Или че е купено от някоя групировка, заподозвена в трафик на наркотици. Тя направи пауза. Страхът, който бе усетила, когато за пръв път се бе опитала да вземе своето пюлче, сега се бе предал и на всички останали.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 Някой ще трябва да им обясни, но няма да съм аз. Обещавам ви обаче да пазя тайна, ще кажа само, че не знам какво се е случило. Освен това, кметът е човек, когато познаваме, за разлика от чужденеца, който утре ще си от тук. Възможно е кметът да поеме цялата вина върху себе си, да каже, че е откраднал златото от някакъв мъж, който е дошъл в вискус и е останал една седмица.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 После още едно, сякаш се заразяваха едно от друго, докато накрая всички пушки бяха отворени. Нима можеше да се вярва на политик. Единствено оръжията на кмета и на свещеника бяха готови за стрелба. Едната бе насочена към сеньорите Прим, а другата към Берта. Но дървалят, който преди това си бе представил броя на съчмите, които щяха да проникнат в тялото на старицата, разбра какво става, отиде до тях и им издърпа пушките от ръцете. Кметът не беше толкова луд.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 Които отново трябваше да бъдат разорани, за ловния сезон, който скоро щеше да започне. Нищо не се бе е случило, защото Висков беше село, изгубено във времето, и всички дни си приличаха. Всеки си казваше, че краят на изминалата седмица е бил само сън. Или по-точно кошмар, дясна ъглова скоба на поляната, останаха само трима души с две факли. Единият от тях всъщност бе старицата, която спеше, привързана към скалата.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 Можех да ти дам отговора, който търсиш, ако се бях сетила за него. Шанта отиде да развърже Берта, видя, че старицата има рана на челото, може би се дължеше на положението, в което бяха оприли главата и на скалата, но раната не беше опасна.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 Шанта погледна за последен път долината, планините, борите, из които се бе разхождала като дете, и усетив остата си вкуса на кристалната вода, на току-що откъснатите зеленчуци, на домашното вино, приготвено от най-хубавото грозде в областта и грижливо пазено от местните жители, така че никой турист да не може да открие качествата му. Виното бе твърде малко, за да бъде изнасено, а парите биха могли да изкушат някой винопроизводител.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 Касиерът на банката им бе хвърлил един съвсем дискретен поглед и не бе задал никакви въпроси освен необходимите, за да бъдат извършени операциите. Шантал бе сигурна, че той я е взел за младата любовница на един възрастен мъж. Колко приятно усещане, спомни си тя. Касиерът на банката сигурно си бе помислил, че тя е ненадмината надмината в леглото, за да заслужи това огромно количество пари.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 Кметът бе протестирал заради разходите, но Берта си бе направила оглушки и сега селото нямаше друг избор, следващата седмица щяха да започнат градежа, а ти най сетне ще направиш онова, което те посъветвах, Дъще. Да ще. ти кажа нещо, в което съм напълно уверена, животът може да бъде кратък или дълъг в зависимост от това как ще го изживеем. Шантал се усмихна, целуна я и завинаги обърна гръб на вискос. Старицата беше права, нямаше време за губене. Все пък младата жена се надяваше собственият живот да е много дълъг. 22 януари 2023,58 доларит еднакво 1379 долар СОУРС еднакво моята библиотека източник, Ашпи, ИСФОРИТ, КОМ ДОЛНАЧЕРТА ДОЛНАЧЕРТА ИЗДАНИЕ ДОЛНАЧЕРТА ДОЛНАЧЕРТА ДЕМОНЪТ И сеньорите ПРИМ 2001 ИСТ Обсидиан, София. Роман, Превог, от Порто, Даниела Петрова, от Емонио и Ейсата. Прим, Пауло Коело, 2000. Печат, Абагър, Велоко Търново. Формат, 20 см, страници, 175, ISBN, 9547690051. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми